Hallå. Hallå. Hallo. Hallo. Nu är vi här igen. <laughs> Välkomna Familjen. Ja, David. David. Ja. Hej. Ja. Är vi har ju gjort ett samtal på familjemiddag igen? Ja, Familjemiddag? Ja. Jag har ju alltid tänkt att det här är som ett familjeråd. Ja, där det har varit kommit. Man ska ut de saker. Annars hade vi bara haft lite tyst käk här, inne, tycker jag. Ja. Mattias får i maten, här. men jag, jag är, det, också är också det är så det är det brukar väl vara så att det är den yngste som får fixa så det får vi väl fixa till nästa gång. Ja. ja. Jag tänkte, där, ja det blir smörgås-storta bra eller? Ja, jättebra. Det ser vi fram emot. Smörgås-storta. Vi livestreamar när vi är då. Ja, ah, okay. <laughs> att göra. Tänkte, ska vi börja med en låt eller? Ja, ah, Så kan vi försöka bestämma vad vi ska prata om. <laughs> <Ja>. så, <vi laughs> <kan planera. laughs> så det här blir bra. Någonting. Vi börjar med lite clash. Ja. Rude kan fail med clash. Mikkelina, ja. rakt över till dig. Ja, i morse eller i morse. Vid lunchtid. I <laughs> <laughs> ja, Innan jag åkte till skolan så gick jag in på pressbyrån. Var lite törstig så köpte mig en vitaminwell. Så såg jag en som köpte en trisslott också. Så då kände jag, fan, jag kanske har lite tur idag. Så jag köpte en trisslott och skrapade den med bussen. Och jag har vunnit 60 kronor. Grattis! Jag trodde faktiskt att det skulle komma en sån här 10-tilsk. Jag tänker en gröda, nu är det 60 kronor. Då kan du ju faktiskt ta tillbaka de pengarna och så köpa en ny tillåt. Två nya. Ja, men eftersom du tar 30 kronor så har du inte betalat någonting för låg. Åka buss. Nej. Ja, Förlåt då att jag korta, försöker vara så här Nej, det blir Du som byter på smörgårdstårta istället Nej, Det är ju för mig Eller hur? Kan vi inte lägga ja, det, dig, de 30 kronorna kan vi lägga en smörgårdstårta ja. Du får verkligen inte Nej. göra Vad du vill med det här, <här>, Nej. <här> Nej. Okay. Ni Om ni har en idé ja, Det är ingen som lyssnar live på det här Nej. Det är ingen idé Det är ingen idé att ni ringer till det här programmet Nej, Det är ingen som bryr sig här Om ni har en idé så kan ni skicka det i ett PM på Facebook, till en ja. oss, om vad Mickelina ska göra med sina pengar. De här 60 kronorna. Kronor. Jag, ja. jag tänkte ju antingen två när jag lottar eller en öl på krogen. Typ. Ja, det är ja. Eller två packa. på Acka. Jag går med. inte packa så ofta. Ölen kostar ju 27 29. eller 29. 29 har jag alltid. Men då undrar jag, jag det. ju, hur får du då 60 <laughs> delat på 3 till 25? Jag tänkte att de har upp jag vet inte vad jag Nej, lite små skrammare i byxor ja, Jag tänkte, jag, tänkte, jag tänkte. <laughs> Kan du inte ta ut det en kronor så bara har du det i, i, i väskan hela tiden. <laughs> lägger de i strumpor och slå Oj, nu tog den väldigt mörk vänning. Men äh, ja, grattis Myckelina. Tack. Ja, vad gött för dig kul. med lite ja. pengar. Ja. Det är alltid gött att ha lite pengar. Mattias, vad har du gjort heligen? Jag ja. jag har gjort jättemycket. Jag har pluggat och jag har så. Men jag har gjort en speciell grej i alla fall. Ja. Ska jag Ja. Nej, fortsätt. Ja, jag har eh, sett färdigt en tv-serie som heter Breaking Bad. Walter White, the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Det Damn! Det är episodet, episodet... Episodet? har ja. <laughs> det är avsnittet jag i, uh, i helgen, bland mm. annat. Mm. Det var en jättebra Jag förutom att jag inte blir riktigt nyd med slutet. Ja, det tycker jag var du inte nöjd för det. får jag säga då att jag är ju på lag Mattias där. Jag tyckte slutet också vara en besvikelse. Okej, då är jag på lag mig då, med själv lag Kajsa. du på? Men jag har inte ens sett jag sitter Jag på att få ha men det finns någon annan väg att gå. Nej, lag Mikkelina. jag vann 60 kronor på priset jag. Nej, jag tycker faktiskt i slutet är. Men det blir så klimax, det bara blir så upp Jag är helt med på det. jag är helt jag är, jag är nöjd med hur det slutar ja, det men inte på vilket sätt. Nu spoilar vi. Alltså, ja, men, han dör ju. Uh. Men jag, är så, jag tycker det är väldigt tråkigt sättet han dör. På. Du, ja, men du, ja, för vi pratar ju om det Du vill ju det. Att, han, ja. att han skulle dö av cancer. Ja, eller? Eller? Alltså, det var sånt jävla. Men jag tycker han, det var en jävla olyckshändelse. Ja. Vänta, är det här jag har sett två avsnitt av? Ja, det är det kanske kan han, som ah, han blev lite sjuk i början där <laughs> ja, <på> <laughs> <placer>. <laughs> lite snow <laughs> han blev lite sjuk i början och, hade, och så hade, koka han metan för ja. ja. ja. Ja, jag har sett två asningar. Okej, okay, grymt. Okej, okay, men det slutar egentligen med att han dör, han som blir lite sjuk Alltid. i början. Ja, men det, det var ju väntat, så, eller? Ja, jag fattar med sjuk. Ja, precis som men jag tycker inte det är konstigt att han dör, men det är just sättet han men det dör. Men jag tycker att ja, ville att han typ skulle bli sköten av Jesse eller eller vet du vad? skjuten, skjuten ja. Eller på något, alltså nu blir det här gick in där pluset på är liksom färdig med livet Nu ligger i mm. knacklabbet och är färdig liksom. ja. alltså, jag är alltså... med på lite vad ni menar ja. okej att det är en olycksändelse så. men mm. alltså, jag tycker ändå ändå det är bra när de alltså, det är fruktansvärt bra låt i slutet och att han ja, är just det. äder in och tar på ja. maskinerna med sin blodiga hand Men jag har det hellre sett som Gullan sa för er som inte vet hur är så är det en person mm. hur som helst han, han sa det att det hade varit bättre om Jesse sköt honom mm. att det var ja. Jesse som dödade det, var, men det kanske du sa också men jag tror att gullan sa det samtidigt så ja, det var är, kanske därför vi fick dig. idén det, men jag. liksom för det hade, varit, det hade varit mer logiskt ja, jo ja. Alltså, för nu, nu blir han skjuten av en olyckshändelse av sin egen grej han har byggt så för att döda mm. de här äh, jävla neonazisterna mm. Och liksom han bråka bli skjuten. Han kunde lika gärna inte blivit skjuten och så hade det fortsatt. Eller jag, liksom... jag tycker också att det kanske inte, alltså att Jesse han hade inte behövt skjuta honom med mening, han kunde kunnat skjuta honom av misstag. Ja, fast vill ändå... Varför vill du att, att vill det ska be att... skjuta en olycksen? Jag, jag vill inte. att det ska skjuta en men jag vill inte att Jesse ska döda honom. Alltså medvetet. jag tycker att det hade ju så här på sätt och vis. Det hade varit en tydligare metafor för att Walter White, hans så att säga resa, om man tänker från hur han börjar till hur han är i slutet där, mm. den hade ju verkligen avslutats och Jesses resa i samma gång hade avslutat det, det kapitlet i hans historia hade ju avslutats och sen hade det fortsatt. Jag tycker det blev så här... Nu blev det inte så de olika sluten för de olika karaktärerna blev inte sammansatt på ett bra sätt. Nej, det blev det ju inte. Men, det är ja. jag, jag, jag vill också. Men det skulle hända någonting med Jesse också för att när han bara kör iväg det, det blev precis som att det bara fortsätter. Man göra, skulle han, då skulle båda ha dött det det, det. Ja, jo. Men båda skulle ha försunnit, och jag, för att få ett bra avslut. Mm. Ja, men för tror ni det... inte kanske att de planerade på ett sequel eller någonting om en Jesse? Och så ja, men tror är... jag. Det, de det har de egentligen lite gjort. Nej, är det är en in prequel. In på en annan serie. Ja, man tänker lite på Better Call Saul. Vad? Va? Uh. Better Call Saul, sa han. Uh. Uh. Better Call Saul, tror jag. Fast det är ju en prequel. Det är ju uh. före. Jo, jag vet, men det blev lite samma sak ändå. Nu är det precis vad som händer innan, liksom de står ju fortfarande 2017 i april skulle det komma tredje säsongen nu Men jag kan ju bara gissa på att det kommer vara typ så här att det kommer komma sluta precis innan träffa Walt White och det ska vara precis innan. Mm. Alltså det kommer, ja, kommer ja det jag efter. tror inte det kommer vara att de två kommer nog inte överlappa varandra mycket. Nej, men alltså det kommer sista avsnitt kommer vara typ så här, åh, oh, här är han kanske, eller kommer in här mm. eller någonting. Mm. Ja, är det är alltså. någon som har sett det, här det Nej, jag ska se det nu tänkte jag. Gullian har ju sett det också. Ah, okay. men det är väl mm. inte så bra va? Nej, Nej. jag vet inte. Nej jag men jag bara... vi skulle kolla vad han hade fått för betyg på IMD men 8,3. Jag har sagt det 10 gånger och det är ingen som lyssnar. Nej, men han jag, jag... sa ju någonting högre. Men hon ska pranka nog. Jaha men <laughs> är det var ingen som lyssnade på mig. Det, ingen som lyssnar på mig. <laughs> det vet ju mycket väl. Ja, ja det är ju dumt. Men Michelle du har ingen input. Vilka as inte tar du sätta vad händer i dem? Kanske bara var första. <laughs> mm. <laughs> eh, de, är, de har parkerat husvagnar ute i öknen. Typ. Ja, det är ja, det är ja, det är första. Ja, ah, ha. det har jag sett första. Man kan se om serien om ni vi vill se den igen. Det är en ja. väl, det är en se värd serie. Ja, det Gud absolut. Ja. verkligen. Hallå! Familjen! Här är vi. Och det var ja. Party Pupils med Miss Jackson. Det är en fantastiskt bra mm. låt. Originalet mm. är också väldigt bra i ja. sig. Den ja. videon, har ni sett den videon? Till originalet. Ja. ja, jättelänge sedan på Pop. Stänger vi av Kajsa. Den tiden gillar vi inte här. Nej men den, den videon är faktiskt jäkligt rolig för de har, ju tagit, de har ju en massa djur med. Har, är, är jag med som, nu? Ja, ja. <laughs> Kajsa, det är ju ett humoristiskt grepp vi har här ja, i den här ja. att vi stänger av. Eller jag som då styr, nu stänger av eller myckar. Så är det bara jag som pratar här istället. Eller inspelningen om jag vill fast vi har en listing till här ja, så du kan glömma det. <laughs> men jag har saker jag vill prata med om. Ja, vi, vi droppar djuren. Vi vi droppar i uh, Miss Jackson. Vi får ta ja. den någon gång. Ha, nej, vi tar dem först då. Nej, men nej, det, är inte det är ju ja. bara att det är mycket djur i video. Nej. Uh, let me tell a story. Svenska tack. <laughs> ja men det, det, det är lite min lilla mening eller han då. Det finns att berätta story. Vänta <laughs> lite. Fantastiskt bra, Jule. Ja, i alla fall. Har ni sett att man kan ha stories på Facebook nu också? Ja. Oh, ja det, jag, fan, fattar ni? Det är. Jag förstår inte. I princip i er kan man ju avvisa Snapchat nu för att man kan skicka bilder till varandra genom Facebook. Vilket innebär att det är egentligen bättre på ett sätt för att man har fler Facebook-vänner än man har Snapchat, tror jag. Men, har, ja, men då får man ju från hur många jobbiga som helst. Ja, det, det, det, det jag det kan här är bättre Jag är vän med på Facebook. Alla de finns ju absolut inte på nej, det det jag menar nej, jag har med. ju men valt nej. ut folk till min snapchat. Nej, men jag menar, det, ja. det finns ju både fördelar. Det finns fördelar att ja. man ska skicka till fler med nackdelar. Man kan ja, det, få, det beror ju på flera. hur många man vill nå Precis. ut till. Men det nu har både Instagram, Snapchat, Facebook och Messenger. Så det kommer väl typ såhär Pingpongs. ska ha stories och jj-appen mm. med schema. Ja, men alla, alla får ju det hela tiden. Så, så har det. Messenger också. Ja, de är egen. Ja, du vet, om man, om man drar ner i appen drar man, om man typ ska, det går inte att uppdatera längre. Nej. Om man typ vill uppdatera flödet och så drar jag ner det här där. Mm. Då kommer ni som ett sånt Men vad är Nu liksom, har ju alla saker samma. Och alla har ju också att man lägger på filter och grejer. Ja. Det är ju ja. ingen är som så kommer så... något nytt. Nej, nej, nej, det är bara kopier på Snapchat. Mm. För jag menar, och, vi har man ju fått chatta. Det tycker jag är jättebra. Men du vill mm. inte lägga ut bild och hålla på kongan där med liksom stories. Jag visste nej. inte ens att det fanns där. Får man så här notiser nej, om att det, ligger äh, det bara ligger ja. där? Liksom. Det bara kommer helt plötsligt. Men jag har inte så många som använder det faktiskt. Nej, inte jag heller. Jag har en. Jag Snapchat. Ja, men en snapshot. Nej, det gör jag också. Ja, jag har jag gjort. Men det är ju med den nya Stories funktionen i Snapchat. Inte jag heller. Jag har inte jo, det gjorde du häromdagen. om dagen? Gjorde det. Jag kom ja. med min älskare. Ah. Ah. <laughs> ah, <laughs> försöker du... Han kommer undan. Ja, alltså del 1 står att alltså, det kommer till de andra delarna på mysbuk. Jaha, för jag trodde det var att man sparade Jag, jag trodde det kom till camera roll Om jag tryckte det ah, Nej, det är det memories Eller memories, memories. Ah, okay. Jag tycker Så. faktiskt att Rickard skickade en bild På all sin öl som man har hemma Som man inte dricker Så, då stängde av. vi av Kajsa okay. <laughs> där, tror jag Ska vi inte prata om min öl? Nej, förlåt så, ja, och då tycker jag faktiskt att han får bjuda hem oss. Och att vi mm. kan dricka upp dem. Jag tar med smagestorta. <laughs> jag lovar det. Jag tar med Kan vi inte göra så? Alltså jo. ni kan få komma. Men jag kan, vi kan ut vad det kostar. Så kan vi göra ha en ölprovning. Ja! Det ja, det har vi en ölprovning. Mm. För jag har lite öl som jag måste dricka. Som är typ 4-5 år gammal. Som jag måste... Ja. Hur länge håller den öl? De är, håller länge. i och med att de är slutna så oh. blir det blir ingenting nytt som händer. Det som mm. kan hända är om det är lite jästrester och så här är att smaken förändras, förändras lite och att det blir bättre. Mm. Snarare än något annat att den jäser lite på flaskan. Mm. Men vi kanske kan ha det nog. Nu har vi outat det så alla som ja. vill komma, det är bara mm. ringa 036 10 12 73 Jajka. så kan jag ni komma på den Kan ni bara komma och betala? Du behöver inte dricka något. Bara betala. <tryck> ja, bara. Vem, vem tackar ni? Oj nu. Nu, pause här, ja, nu har vi en liten paus här för nu har vi, vi tar en liten låt på. Nej, det, nej, det är nej, inte. vi, vi, vi fortsätter att prata lite. Vi fortsätter länge. snacka lite Oj, men, de det men då nu kan jag min last är, jag inte. kan väl bara säga min, min, ja, ja, min last jag kan säga så det är natural candy. Alltså ja, naturl det ser ah. inte riktigt så Oj, Det är så konstigt. Det är så Där hörde vi It's okay med Tom Rosenthal och sen följt av det så var det, det Mattias. Ja, det, var det var faktiskt ja. en gingel. Det, det där. Det var faktiskt en jingle. det, var det var inte, var vi. inte vi, det hände inte här i verkligheten. Men det kunde lika gärna ha varit det, det kunde ju vara varit som att vi gick från låt till det här och ja. så var inte Mattias med så blev det kallt. Ja, jag det var, var faktiskt var... inte med för jag tänkte att när vi Mikaelina nu sa <laughs> bara, Men ska vi ta en låt då? vi har precis spelat en låt. Vad roligt om du typ, är dum? Du en låt till. Nej. Nej, det, nej, man, det man, var en Det man var kanske lite live. oklart. Ja, det jag, där jag var. Jag ber om ursäkt. Jag ville experimentera lite. Ja, under musikhjälpen när uh, Kodjo kom, precis. Nej, vi skulle nej, prata om Då blev man Starship, ja. Exakt. Ja, man men eh, vad ska vi prata om? Att, man, att företag ska inte lägga storage på sina appar. <laughs> ja, <Men>. ja, jag <laughs> precis ville bara bara nåt. Nej, jag ville bara få fram att det var Det var Det var konsensus att om. Att jag vill lacka lite på det för att alla ska inte ha samma. Det blir då tappar man sin klysning, sin marknadsgrej. Messaging levde ju på att man kunde chatta. Kan man lägga stor och skicka bilder till varandra? Eller kunde men då kommer kom ju inte tappa på det. Nej, nej, alltså men folk kommer ju fortfarande nej. att skriva till varandra. Men ja, ja, ja, men jo, jo ju... men jag tänker mer att de är trött med mm. situationstecken för att det harmar varandra. Det jag tror det handlar om är väl att man inte vill hamna efter. Att ja. man vill uppdatera det som man är med på samma spelplan så att säga. Så. Och jag menar, det är ju som att Snapchat började ha chattfunktion. In, de har de haft det från början? Man kan låta låtsas det bara så. Okay. Det har varit det från början. Förlåt. Ja. jag bara istället för kan vi inte prata om en annan sak istället? Jag vill faktiskt prata om hur du uttalar messenger. För du säger Messinger. Messenger. Messenger. Messenger. Messenger. Ja, messenger. En, anger. Enger. Mess. Mess. Messenger. Ja, typ. Ja. Good enough. Okay. Ja, Grejen är att jag, har, jag tror att när jag pratar engelska så har min dialekt också i den. Ja, det, kan ja, det faktiskt har, har du. Ja, men det, alltså, det tappar inte. Men då vill jag ju... Du, du pratar, Vi har ju hört dig prata prata engelska. Har ni också det problemet, då, Problemet men att så här dialekten går igenom? Ja. Nej, det, jag vet inte. Jag kanske låter för jävligt på engelska. Men jag har lyssnat nu när vi har spelat in under vår radiokurs så har vi den på engelska. Ja. Och då tycker jag att det låter helt okej okay nu. Mm. Jag tror att jag får nog igenom min del. <laughs> mm. vi, vi, säga, vi lyssnade ju på era inspelningar ja. här i morse på föreläsningen. Ja. Och det bästa var ju Mikkelina. Ja, det var det. Hon byter mellan svenska och engelska. För då är det, ni har någon så här tysk, ni ska prata om språk. Och det är oh. tyska så frågar Lukas som är en annan i vår klass om uh, what does uh, gut means? Och Mikael bara, bra, jag äh, menar good. I mean good. <laughs> Du blir så taggad för att du kan. Du bara, just Och så bara, bra, äh, good. It's good. Ja, ja. Ja, jag men jag hatar det. att prata engelska. Ja, ja. Man blir så God. låst ibland. Men det då. är rätt roligt ja. också för Lukas, vi sitter ändå i livesändning och Lukas förklara för mig på svenska. Så att jag ska förstå ibland vad han... Vadå, ja. <laughs> <laughs> under sändningen? Inte i mina låstarna? <laughs> Nej. Det var någon gång han bara, Nej, men du säger så här. Hur reagerar de engelsktalare? de reagerar inte. De skiter i det. De fattar in De bara, yes. Very, very good. Nej, men jag har ett problem med att alla pratar så jävla snabbt. Jag hinner ja. inte med att förstå. Oh, men det värsta inte. är de som pratar väldigt snabbt, men inte har jättebra engelska. När man ja. bryter, ja. Det det som bryter, det och så mm. tänker de inte på det själva. Där är ju vi svenskar extremt noggranna med att vi vill ha så här perfekt engelska, och vi vill säga orden på rätt sätt. Ja. Och, alltså, vi är ju väldigt pedantiska på det ja. sättet, medan typ fransmän är så här, de pratar ju sin så här franska engelska det är lite, fransk, ja, men det är lite att en grej det att de, det är så här, ja men det är nästan lite trotsigt det lite du... som vi har vår skonska engelska ah. Ja. just det. <laughs> jag var tillbaka. Jag var inte med Välvindy. i morse. Nej. Var det här bra den dåliga delen? Jag tror det var den bra delen. Det tror jag faktiskt var, var den en bra delen. Ja. Sen här, visst hade ni någonting, där de, visst var det de som spelade en låt och sen så blev det helt tyst och sen så kom... Kan jag bara få för förklara här nu, det här är ja, lite... Ja, vi har alltså en radiokurs, det här är för lyssnarna. Vi har en radiokurs. Det blir väldigt internt. Ja, och under den så ska vi liksom ta ut... Eh, så gör vi ju radioprogram och efter det så ska vi utvärdera våra radioprogram. Så då får vi klippa ut eh, ett bra, eh, en bra minut och en dålig minut. Och det är där vi pratar om nu. Mm. Och jag ja, var inte med i morse. Okay. Inte jag. Eller, Nej, ni skolkade mm. Men det var väldigt kul Fara tipsade om jobb i Malmö ja. Som ja. jag inte kommer berätta om för er Fuck you, Nej, det jag. Men det var ingen jobb som var ute Men hon sa typ att men vi kommer att behöva det här i sommar Så håll koll typ. Men hallå, att en av våra klasskamrater har fått jobb Ja, på. ja det är fan alltså, Vi måste få skryta om det ut? Ja, Johannes Schackar säger man vad? Chacker. Han har faktiskt fått jobb på eh, din gata i Petri mm. i Malma. Det är ju. Ja. Det är så jävla stort. Oh, applåd, applåd. Ja, applaud till alltså. honom. Ja. Och eh, i i spelande så ska jag säga, i skrivande stund så har han ju sin första dag. alltså nu idag måndag som det är idag. Är det idag han har det? Det är idag han har sin första dag. Ja. Så in. Och, mm. Det är klockan femma. Ah, ja, nej det går bara jag vet inte vilka dagar det går Men alltså, han, okay. han nej, väl nej vad då? Idag? de sänder ju via man kan gå in i appen på SR-appen så kan man klicka in din gata Jo, men alltså det, det är ju fortfarande ett program som går, det är ju föreinspelat mm. program som går, i, jag tror det går på helgerna Jag måste wow. bara säga en sak det finns så jättemånga andra bra program man kan prata om. Men många vi är är inte för att säga det Jag vill inte säga Snälla. det nej Jag tyckte jag skulle säga det här. skulle säkert inte bli det här. Men hallå, ja. hur, eh, hur avundsjuka blev ni? Jag kan säga att jag var sex, 40% glad, 60% högt. Ah. Det är ganska ja, högt ungefär. för mig. Ja, 50-50 här. Jag skulle ja. nog ändå säga 60-40 fast åt andra hållet. Okej, okay, det var för 60% glad. Jag klara. kände att jag hade aldrig passat för det jobbet. Och det var inte ens någonting för mig att söka. Det är liksom, nej. han passar så bra ja, till det verkligen. jobbet. Så det är liksom inget. Det din gata som han är inte snack den, om att han han ska ju ha det där jobbet ja men det är skit så man blir en av sjuk det, är det. Klart man blir lite det är klart. Man själv att det, att det blir så. Ja. Själv att det kanske Men vi gillar och jag ju henne så önskar jag all ja. lycka till till ja, honom i det här. Det kommer gå ja. skit Det kommer gå för bra för oss också. Ja. Jag vill bara säga det. Ja, jag vill alla här inne tror jag det kommer att gå väldigt bra. Vi för. kommer att bli kända. Mm. Ja. Vi kommer att bli nästa Bill Gates alla fyra. Oj, inte ja. riktigt. Ja. Då är det, då det får vi, vi någon på ja, vi pengar genom vårt ja, ja. Jag skulle gärna mm. försöka få 86 miljarder på på en radio på HLK ja, <laughs> ja, ja, vi kommer aldrig komma härifrån. Någon som vi vill sponsra kanske. Ja, precis. Om ni vill sponsra så kan ni swisha Mattias och eller någonting. Och jättegärna kolla Cero för jag ska bara berätta oss. en sak. Din gata säljs mellan 15 och 17 just nu. Och, mm. och så säljs det nu ja. 20 februari. Ja, ah, det är det ah. så det är typ en dag i veckan eller? Nej, så nej jag vet att det är just nu Nej, bara, så. men nej, alltså nej. Fan, jag... ja. Jag trodde det var Peter. Nej Och sen så kör de ju i Malmö så kan man ju rätta in P3-appen. Ja. Men Malmö. vi andra får ja, ratta okay. in på appen. appen. På dagens program handlar om att alla talar skonska. Oh. <skratt> ja. ja, det ja. tror jag Johannes kommer ha mycket att säga ja, om. Alla får gå in och lyssna på Tänk Johannes. Om man pratar om det. Gör det bara. Bara lyssna via P3-appen. Oj, vad snabbt jag drog ner den låten nu. Men Mikkelina var det här? Det var Melody Club med Electric. Mm. Jävla bra, låt. Ja, ja faktiskt. Club Har ni lyssnat på Melody Club, någonting? Ja, En del. Faktiskt. Deras första två skivor köpte jag när jag var liten. Och så var jag faktiskt i, Jönkö, i Huskvarnas Folkets Park och kollade Oof. på dem och The ark Snyggt. Mm. Oh, Vi kan gilla line-up, alltså. Ja, Förlåt, i, men jävla vilken gilla att sprona line-up. Uh -huh. Ja, det var jättebra. Häftigt. De mm? hives kunde man slängt in, då hade de varit ja. perfekt. Ja, då hade det varit oj, oj, oj. Jävlar, Nej, man. men jag börjar lyssna på, ja. på Melody Club-typ när de började 2002. Mm. Då, var jag på, då var de på sommartorsdagarna i Borås. har jag oh, bara, ja, vet det jag hört talas om ja, med Att Det kommer artister. Så det mm. var varje torsdag ja, Och sommar. oh, fan kul. Det är skitkul. Ja. Eh, sen har ju artisterna blivit Sämre. Ja. De hade ju mellan Club ett år där, men, mm. eh, men så började jag lyssna på dem på bussen eh, mm. och inser att de har ju inte släppt någonting. Sen då var jag med i Melodifestivalen 2011. Och, och vilken jag låt jag lite var det? Hunter eller något sånt där. Mm. Oh, den var ju bra. Ja, och då blev det lite så här dödade Melodyfestivalen. Jag är. Melody Club. Hey, okay. Jo, den är jättebra. Oh, okay. uh, uh. Mm. Då blev det lite så här, har de dödat Melody Det <laughs> Du blev jätteorolig. Ja, för de har inte släppt någonting. Nej. Och cool. så kollade jag deras Facebook-sida. Det är typ 6000 som har gillar den. Oj! Och det senaste de lade upp var att de var... I 2013 december var de här i Jönköping och spelade. Sen 2014 var de på Viking Line och spelade. Sen är det dött. Aj då, Viking Line ja. också. Line. Det är bara värre och värre. Det är lite Lasse Stefans ja. de sista giva åren. Så, då. Var, vart, tog, vart tog de vägen? Tog med lite <laughs> alltså på riktigt. Jag vet att deras sångare bor i Bagamosten, i alla fall utanför Stockholm. Ja, det jag, jag har en kompis som, som bor där och han ser honom väldigt ofta. Men, uh, kan oh, inte du be fan. din kompis att följa det? kommer bara. När kommer det nytt? Hörru, vad gör ni? Ja, men det står fråga. fortfarande att de är aktiva liksom. Ja, här står ju, alltså, jag bara inne på Wikipedia nu, alltså, det står ju bara Trummis trummisen tog en timeout men att 2011 kom tillbaka till gruppen permanent som Trummis de är ju alltså, de ja. har ju inte men jag tror bara, de kan, kan ha så mycket pengar de inte behöver göra med. Men jag vet inte de var inte så jävla jag är inte jag tänkte bara för att de ändå känner att de behöver mig. För, nej säger... men det känns ju vadå? ja nej men, och, ekonomiskt oberoende nej men, ekonomiskt oberoende <laughs> men jag menar att de har så pass mycket ändå så att de känner att det klar men vad ska de göra då? Men, ja, då, men... då kan de väl gå ut officiellt och säga att vi, lägger, vi har lagt ner ja, men, ja, men... det. det tar typ så här soundtrack of our lives mm. de gjorde det de släppte ingenting de skrev ingenting på jättelänge och då var det det här om ni har sett så mycket bättre så pratade Ebbot mm. om det här. han typ mailade de andra i bandet. bara okej okay, hur ska vi göra nu egentligen mm. för att vi har inte gjort någonting på flera år nu och då bestämde de ja men vi gör en sista grej. Liksom. Vi spelar väl in en skiva, tror jag? Ja, det tror jag. De in en skiva, åkte på turné och sen la de ner. Men det är ju bra avslut egentligen, tycker jag. Mm. Men de kanske ja. bara vill, vill hålla det öppet. Ja. Mm. Vem vet men alltså. man kanske inte, De kanske inte vill gå ut officiellt och säga att Vi slutar nej, Men de kanske inte vet vad de ska de de Ja det är faktiskt De kan ju inte sitta lite... på Ica ja, Man ja, jobbar, jobbar, jobbar, jobbar i bakamåsarna Man jobbar på Coop i bakamåsarna ja. Det är därför jag säger Nej men Det kan vara något som du säger alltså, ta typ The, The Ark är ju också ett exempel på sånt ja. som Efter att de var med i Melodifestivalen Sen var det väl andra grejer också kan tänka mig men Det var ju typ efter det som de försvann Ja eller för de hade ju ändå en av men jag vet, de ställde väl in den för de, de var så dåliga. Nej, ja. De sålde väl så lite biljetter. Nej, jag var på... Mm. Ja, men ja, alltså, men det de är ju, ju en biljett <laughs> i alla fall. <laughs> men de kan ju ställa ställt in senare. Ja, ja. ah, det, det kan, kan ju vara varit vissa ja. koncern de ställde in. Ah. Men sen, det var ju också, återigen, källa. Så mycket bättre. Mm. Så var ju det när, när, när, när Ola Sahl var med. Mm. Så berättade han om att de hade varit i USA och spelat. Ah. Och sen hade han sagt något så här. Det. There goes another, det var ett flygplan som flög över och Så sa han, there goes another plane. Pentagon eller något sånt där. Uh. Och en sån 9-11-referens. Uh -huh. Och det hade ju inte alls gått hem. Så de slog ju aldrig USA. Uh -huh. Och jag tror att det kanske var det. En sån grej kan nog tära väldigt mycket på om De vill alla säkert slå i USA för det är ju mm. ett sånt land man vill slå i som ett, ett band som inte kommer där. Eller, oavsett vilket band man är. För mm. de är så stora inom musikvärlden. Uh. Och då känns det som att det kan ha varit en sån grej som de kände alla andra kände att nu förstörde han lite vår chans att kunna slå i USA. Så jag kan känna att de, de kanske tappade lusten lite allihopa. Men, men när, var, när var det han sa det här? Var inte det, det ganska kort? En alltså jag jag tittade lite... på deras hemsida 2007 hade de varit på turné i USA. Vilka pratar vi om nu? The Ark. Nej, jag pratar om Melody ja, vi pratar om The, vi pratar The om Ark. Om The ja, det du då. <laughs> <Nej. laughs> det gäller att hänga med här i vändningen. Ja, ja, ja. Men, det... men äh, vi kanske kan göra en, en lite snabb check på det. Ja. Vi återkommer efter låten. Vi, återkommer ja. efter, vi googlar i låten och sen pratar vi vidare. Yes. där hörde vi Royal Concept med Fashion. fashion. Eh, vi har googlat, vi har ja. googlat. Ja. Har, mm. äh, det. var så här. 2008 i oktober. 30 oktober gavs artikeln i så förra helgen så det måste ju ha varit sig 20 oktober. Kan du bara säga när det var ja. själva händelsen? 2006. Så äh, åkte alltså, spelade jag och en konsert i USA för att äh, samband med svenska ambassaden äh, nyöppnade i Washington. Eller invigningen var det. Och då sa Jola Sader så här när Flövblom kom förbi. I det här landet vet man aldrig var planerna på väg. Men det, såg, det här ser ut att åka rätt riktning. Också syftar på flygplatsen. Men sen la han till vita huset. Mm. Det, Oj, det, ja, ja, det var nödigt. ju rätt grovt ja. faktiskt att lägga till det vita huset. Varför, ja. ja. Varf, ja. Men han måste känna sig som en sån jävla idiot efter det. Oh, mm. Men hon jag tror att det släppar i huvudbanan. Alltså man man nu ska vara kul. Nej, men han fick kanske lite feeling då. Ja, mm. ja han som fick något feeling. Haraldsson ja. eller vad fan ja. han hette. Det måste ha varit att han fick det. Det är inte ja. lätt att, inte att vara Vi kan ju aldrig förstå det. Nej. Den adrenalin Nej, tycker, tycker man precis. får och så. Men det ja. måste ju varit något sånt att det blev totalt bara. Ja. Han visste inte vad som... Ja, men sen så man vet ju inte. Alltså jag tycker ändå inte att det är så superduper farligt. Det är ändå fem år efter... Alltså... Ja. Men det där, alltså ja, jag tror USA är ett land som aldrig kommer släppa det där. Nej, det är sant där ju. Det kommer aldrig mm. hända. Ja. Nu viftar Mattias och håller på om och vill att vi ska ringa till sångaren i ja, Melody Club. Jag har numret här, tror jag. Vänta. Nej, på riktigt. Eh, nej, inte här, men här. Vi vill gärna veta vad som händer <laughs> ja, med mm. Melody Club, så vi har letat vi, upp numret för, här. Han, är, han skulle ha 40 år, bo i Bagarmossen, Ulf Fredrik Kristoffer Ja, vi behöver inte... Ja, <laughs> ah, det låter som han faktiskt... Ja. Jag, jag är inte helt uppe på att det är han ju, men... men är det någon som Ska vågar? Nej, inte, lite, jag vågar inte. Det är ingen fall. som helst förberedelse. Vi kommer bara ringa honom mitt i... Ja, vi men... har inget... Nej, jag nej. tycker vi, vi skippar det. Vi kan det. ringa en lokaver. Vi, vi skickar väl... ett mejl istället. Ja, fråga vi vad är ja, det? Jo, men kan vi inte göra det? Ja. Vi skickar ett mejl, eller vi försöker kontakta mig eller kläpp och fråga vad, vad det är som faktiskt händer. Ja, mm. eh, nu stänger jag av dig, Mick, Mattias, så du kan fixa det där. Eh, vem är att tala om The Ark, Ola Salo. Ja, Jag var ju på en uh, arbetsintervju och uh, i samma um, i samma rum så sitter han Douglas från uh, han som var med i Melodifestivalen som mm. Ola Salo skrev låten till. Nej. Okej, ni kollar inte med Melodifössvallen. Mattias, Mattias på du vet. Krånglar, men, men han oh, ja, det är förlåt. så att micken har tillhörtt bort här. Så ja. ska jag bara Nej, så här var det. Vi satt i samma väntrum. Mm. Och han var med i Melodifössvallen. Inte nu i lördags, utan förra lördagen. Ja, det är i år alltså. Ja, i år. Ja. Eh, det var förra veckan så satt jag. Så satt vi och snackade lite, jag och Douglas. Då. Mm. Varför skriver han att till Douglas? Vem är Douglas? Nej, de, de är ett band. Fan, jag kommer inte på vad de heter, Mattias. Men, eh... De är klänningar och läppstift. Ja, och så. Eh... Jaha, After jag. Dark. After dark. Nej. Nej, nej, nej, nej. Jag tar på, <laughs> med. Jag tar på mig att googla detta. <laughs> ja, i alla fall. Men då satt jag och då frågade jag var det lite häftigt att träffa Ola Sal. Jag blev lite starstruck ändå när jag satt där bredvid honom. Ja. Då sa han, ja, det var väldigt häftigt. Vad gjorde han där? Var han där på han skulle, intervju? Ja, han skulle på intervjuas. Ah, okay. Vad var det för intervju? Det var en intervju på Sveriges Radio. Oh. Mm -hmm. måste... Men alltså skulle han intervjuas ah, i radio? I radio. Okay, det var inte som att han var där och sökte jobb. Nej, det gick lite dåligt emellom. <laughs> <skratt> Kära lyssnare, vi har ett svar. Ah. På vilken fråga? På vad bandet heter, ah, vad heter där det? som Ola Sala skrev ett låt till. Ah. De heter Dismiss. Varför skrev han en låt till dem? Han har väl inget för... inget band att tävla med? Nej, han har inget band längre. Oh, ja, oh, nu är jag med! Gud, jag. jag trodde ni menade att Ola Salo var med i Melodifestivalen Nej. och sjöng, och så Nej. sjöng han om. Alltså ja, det var det jag, jag trodde också, för du dem. sa skrev en låt om. Nej. Jo. Till eller förr. Ja, ah. för. Det lätt som du sa, jag tyckte du sa om. Ah, men jag jag missuppfattade kan... okay. det. Okej, han har skrivit, han har skrivit låten. låten, men då är jag med. Ah. Mm. Ja, det, det var så... bara en liten parentes. Det har inte så jättebra med det. Jag tänkte faktiskt kolla på mell. Eller för jag fick en snäpp av Mattias i lördags då var det så här, oh mell. Och då tänkte jag var fanns ska man ska man sätta sig ner och kolla på det här nu. Men nej, nej. Men jo, I lördags har... var det det sjukaste, alltså det var det bästa av hela deltagningen av dem nej. som har gått än så länge. Tycker du? Alla låtar var nästan bra, tyckte jag. Nej, jag tyckte bara att Phone och var bra. Och eh, var det, vilka var de första? Och så har vi Ove Turnqvist. Vad sa du? Phone nej. Home. Fan. Phone Home, var det home. Det är det Foo Conspiracy. De, de man bytt ja. dem. Det sa vi ju i chatten. Men jag vet men inte det. Snälla som att man man zonar ut lite där. när ni två börjar prata om men det festivalen. Det då är det som att det, man bara det, det, stänger ja. av lite Det är ju problem med dem det är att så sitter de så här innan och bara så här, ja, så här vi spelar så vad snigtej och så skulle vi gå fram och så för rögen. Okej, vart Så kan jag var alltså, då. De sitter så här, det är hur då vill ju precis säga vår 15 så bara så här, ska vi gå fram och köra de där vi skulle ha lite så vad snigtej och ja." Ja, man märker att de är lite yngre. Jag har lite svårt för det. Okej. Ja. men hörni, vi har ju faktiskt lyckats ta oss igenom det här den här gången också är det slut ja det jo, det, blir det blir mer det blir mer det blir mer vi är bak eh. nästa vecka oh, ja det är gör vi faktiskt mm. jag vet inte ska vi säga något avslutande vad har mm. vi pratat om än så det vi har pratat om stories Och vi har, har många olika om stories Messinger. Uh -huh. Messinger. Vad är inte det? Är ett vapen, Messinger. Det är inte det någon sån här. Messerschmitt tänker jag på det. ja Nej, men vi, inte nu. Vi, vi ska inte ta upp något Det behöver trådare. vi inte ha nu. Eh, mm. Nej, men eh, ja. Vi har pratat om allt möjligt och det är så det kommer vara i <laughs> ja. den här podcasten. Lite ventilation. Det är <laughs> ju ja. ett familjeråd. Att... Uh -huh. Nej, just det. Vi hade ju en liten Klipphängare för förra veckan. Vad var det mm. då? Det var att vi skulle pröva den här appen Hater. Ja, skitdålig. Jag, jag, inte ner den. Jag, den var för krånglig. Kronlig. Ja, Ricka ja. kan inte ha den appen tyvärr. Topp tip. Ladda inte hem den. Ladda inte ner den. Det finns inte en Android. Det var ja, det jag jag ville var, varför kan inte ni ha den? För att den finns inte den kommer i april tror jag. Jag kan inte väl ladda ner den. Tack så mycket för att ni ja. har orkat lyssna. Hejdå. Det, det Hejdå. kommer Hejdå. bli bättre. Glöm inte att melde